Перша червня, п'ятниця. Сьогодні я була на дискотеці. Це було, але все по порядку. Заняття тривали, як завжди. Тема була, як на мене, дуже простою. Звертання. У нас є своя система звертань. До кого слід звертатися на ти, до кого на ви. Є також усталені словесні звороти, для кожної вікової групи, як у кого питатися, скільки виповнилося років, тому що дуже важливо не образити людину. Але все це їх дратувало моїх учнів. Неллі сказала, що вона цього точно не вивчить, тому що для неї найадекватнішою мовною формою звертання є та, що запроваджена англійцями. Універсальне «ю». Вона це вживає майже завжди в розумінні «ти», а хто і як це сприймає байдуже, я навіть спітніла, можливо, через те, що не могла пояснити так, щоб їм усім було цікаво і зрозуміло, а можливо й просто, що була за слабою після отруєння. Потім я намагалася пояснити, як треба ставитися до писання. Коли М'яшик починає писати ієрогліфи, він обов'язково висовує язик, а потім прикушує його. Усі почали хихотіти. Над М'яшиком постійно підсміюються. І про це вони, як на мене, колись пошкодують. Бо М'яшик, незважаючи на його м'якість, людина мстива. Дарига пише краще від усіх. Неллі взагалі не пише. Вона з непідробним жахом дивиться на нашу абетку. Чому ти не пишеш, запитую я. Неллі каже, що завжди мала проблеми з малюванням та кресленням. А потім починає розповідати мені якусь не до кінця зрозумілу історію, нібито про те, що у школі... Найстрашнішим завданням із математики для Неллі було креслення якихось полів. Поля – це такі обмежувальні бар'єри, котрі Неллі намагалася креслити червоною ручкою під лінійку в зошитах у клітинку. І вони мали виходити рівними, а в Неллі вони завжди виходили хвилястими. І вчителька постійно їх підкреслювала і сварила її. Вчителька сварила її за поля. Який стосунок мають поля до математики? Я нічого не розуміла. Звісно, я цього не демонструвала, мені було приємно, що Неллі почала мені розповідати про своє дитинство, бо розповідають про дитинство тільки тим людям, яким довіряють. Я не можу це не цінувати. А от Дарига, вона зрозуміла про що йдеться. І Віргіс із Давидом так само, відразу почали розмовляти російською, щось згадували і сміялися. М'яшик не сміявся, він старанно виписував, бо так хамніда. Інакше кажучи, будь ласка, що складається з кількох досить складних ієрогліфів, і виходило в нього непогано. Всі інші тим часом щось узгоджували між собою. Увага, увага, нарешті, вигукнув Давид, склавши руки рупором. Вчора наша шановна вчителька Мейй Тут я вклонилася, хотіла запросити нас на екскурсію, щоб ми подивилися на корейські традиції, але я відмовився, тому що екскурсії – це для нудних німецьких пенсіонерів, а ми – молоді та енергійні, тому маємо відвідати тутешні дискотеки, щоб розтрясти наші дупи. Порадившись із товариством, ми вирішили запросити до нашої компанії і шановну вчительку Мей, бо це буде велика честь для нас і трохи її розважить, як ми щиро сподіваємося. Всі вони посміхалися до мене, крім М'яшика, котрий зауважив, що урок ще не скінчився, і я маю дати їм завдання. І тільки потім, це вже він до Давида, настане час для приватних оголошень». Неллі повернулась до Дариги і щось сказала. Гадаю, просила вгамувати М'яшика, бо всі знали, що М'яшик небайдужий до Дариги. А ще мені здалося, що чемне запрошення Давида не стосувалося М'яшика». Я подякувала за запрошення, але була вимушена погодитися з М'яшиком, що урок є уроком, і я маю викласти все, що заплановано. А після уроку ми зможемо домовитися про місце зустрічі». Вони тричі крикнули «Ура!». Це такий бойовий радянський клич. Віргіс пояснив, що так протягом усіх війн волала радянська армія. І російська, царська – так само. Це повідомив Давид. «Ми вирішили піти на дискотеку... До Голівера, маленького і дуже приємного клубу. Вирішили йти туди вночі, бо ввечері нецікаво. Я відразу зателефонувала Донгу, однак він сказав, що дуже зайнятий, а ще наголосив, що й мені не радив би вештатися нічним містом із шаленими іноземцями. Їм не працювати, у втім, як хочеш, – підсумував він. А я хотіла піти, тому зателефонувала Юнг, щоб домовитися з її братом Хе. Хе – саме той юнак, що дуже любить вештатися нічним містом та нализуватися в барах. Хоч така поведінка нетипова для молодих та освічених корейців. А там що, будуть іноземні дівки? З великими очима і довгими ногами? Це було єдине, що цікавило Хе. Іноді мені здається – що Хе завжди розмовляє так, наче п'яний, він постійно придурюється, але іншого пристойного вибору в мене не було. Тому я припхалася до клубу із Хе. Повеселилися ми добряче. Музика була американська, танцювальна, ритмічна. Якось усі вправно смикалися під неї. Вони дуже розкуті. В нас навіть повії в американських барах так не вихляються. Дарига і Неллі скидалися на двох безсоромних дівок. Вони витягували спини, наче кішки, енергійно хитали стегнами, обвивалися і притулялися одна до одної, терлися об барну стійку, об стільці, об чоловіків. Чоловіки приєднувалися до них, робили непристойні рухи. Всім було дуже весело. Ми спочатку пили пиво, потім горілчани на напій КДБ. Усіх дуже дивувало, чому він у нас так дорого коштує. А вже потім дійшла черга і дотекіли. Ми насипали сіль на руку один одному, а потім миттєво злизували її. Я ніколи в житті стільки не пила. Спочатку я відмовлялася, а вони постійно мене підбурювали. «Слухай, ти ж отруїлася нещодавно, правильно?» – напосідав Давид. «Отже, треба вигнати цю отруту з організму, тому необхідно добряче налягати на спиртне». «Для цього найліпше підходить горілка», – розважливо повідомив Віргіс. Але тільки не ваша, засміялися вони разом. Останнє, що я добре пам'ятаю, то був колективний танець під пісню «Can't touch this». Можеш мацнути це. Ми танцювали під цей синг майже всім баром. І ми всі торкалися одне одного. Так лячно, так смішно. Розпечені долоні, збуджений мозок і тіло. Ми з дівчатами пронизливо виріщали. Чоловіки тихо сміялися, а потім кричали щось схоже на «хо-хо-хо-хо-хо». Ми стрибали, танцювали кожний сам по собі, а коли чули «кентач дис», худко торкалися, смикали, вдаряли одне одного. Інші люди, котрі танцювали в барі, так само торкалися когось із нас. Найчастіше торкалися Неллі, навіть мацали Неллі. І чоловіки, і жінки, будь-хто, незнайомі корейці. Бо коли вона танцювала... Від неї неможливо було відвести погляд. Деякі люди йшли з танцювального майданчика, щоб сісти, замовити ще пиво, і дивитися, як вигиналася та рухалася Неллі. Довгонога, довговолоса, п'яна та розкута. Ще мені здалося, що я розповідала Неллі, який вправний коханець Донг, і як чудово він малює. А Неллі казала – «Як ти вважаєш? Він намалює мене голою?» Я затнулася, а Нелі продовжувала вигинатися, похитуючись та голосно рихочучи. «Не хвилюйся, мала, я не буду його зваблювати, звісно, якщо він сам мене не буде зваблювати». Щось подібне. А потім «Хе» потяг мене додому, тому що сама я ні за що б не доповзла. «Це ж треба!» трусив мене «Хе». «Це ж треба, гей! Може тобі вмитися холодною водою?» Але холодної води не було, тому Хек купив пляшку рисового вина, яке витягли з холодильника, і умив мене в парку. Коли я прийшла додому, вже світало. Багато людей прокидалися, щоб розпочати новий день. А я сіла, щоб записати свої пригоди до щоденника. «Люди! Агоп, люди! Я вас люблю! Can't touch this forever!»